Hola, bona nit. Ara començarem amb la secció de matemàtiques i avui us parlaré d'un problema que es diu el problema dels quatre colors. I després de presentar-vos el problema i fer una mica el repàs de tota la història així, um, us plantejaré l'enigma d'aquesta setmana. Bé, doncs com us he dit, avui parlarem del problema dels quatre colors. El problema dels quatre colors, eh, bé, després s'ha formulat com un teorema, però primer va començar com un problema. I el problema diu així, donar un mapa en què estan separats, per exemple, pensem en el mapa dels Estats Units, i hi ha tots els estats dibuixats. Mm. Aleshores, la pregunta és, es pot pintar un estat de cada color només amb quatre colors, de manera que cap estat que sigui veí sigui del mateix color? És a dir, uh -huh. nosaltres disposem de quatre colors diferents i ens posem a, a, a, a colorejar, a pintar el mapa. I és possible que amb aquests quatre colors no, no es toquin als països adjacents? Aleshores, um, a, a, recordem que països adjacents és que no es toquin amb les fronteres dels Estats. Sí que es podrien tocar amb un punt, però no amb les fronteres. Uh -huh. D'acord? Um, aleshores, és un problema que, que es va plantejar el 1852. Uh, un, un professor de matemàtiques d'una universitat americana que es deia The de Morgan li va regalar un mapa dels Estats Units precisament al fill del seu veí, un nen petit i li va donar quatre colors i li va dir a veure si es pot fer i el nen petit va dir no es pot fer ah. i, i ell, bé, bueno, ell va somriure i va marxar ell va començar a donar-li voltes i aquí va néixer el problema de fet um, el, el senyor aquest, aquest matemàtic, el De Morgan va estar motivat per un alumne seu va ser uh, un alumne que és que, qui li va ensenyar un mapa, un mapa d'Anglaterra pintat amb quatre colors. I li va dir, creus que això es pot generalitzar i es pot fer un qualsevol mapa? Mm -hmm. Llavors ell aquí es va picar... Mm -hmm. I va ser quan va començar a donar-li voltes i voltes, li va fer el, la broma o el detall de regalar-li el seu veí i aquí va començar a néixer la història d'aquest problema. Recordem que estem al 1852. Aleshores, amb això, el de Morgan aquest va començar a fer el problema gran, és a dir, va començar a que arribés a tot el món que això es convertia en un problema. I el 1860, eh, un filòsof i matemàtic francès va dir que l'havia resolt. Ho va anunciar, mm -hmm. però no es té constància del seu raonament. Per tant, considerem que hi va donar voltes, però no es pot considerar com a demostrar. Perquè, clar, que s'ha de matemàticament, d'alguna manera. Exacte. No pintant tots els mapes que hi ha, exactament, no? Exactament, exactament, no s'hi val. Perquè, clar, sempre hi haurà un mapa que potser no es pugui representar. Exactament, de fet, això ha derivat a un teorema dels quatre colors, que us llegeixo textual i ja veureu sí, sí. com és una cosa... El teorema dels quatre colors diu que ha donat qualsevol mapa geogràfic Um, aquest es pot pintar de manera que, que les zones adjacents no coincideixin de, amb el mateix color, només amb quatre colors diferents. Aquest és el teorema formulat, diguéssim, més matemàticament. Amb això es va anunciar, clar, s'ha demostrat. Exactament, sí, no? exactament. Um, aleshores, el, el 1879, és a dir, a 30 anys i pico més tard, Uh, un, un matemàtic de la Royal Society de Londres va dir que ja ho havia solucionat va plantejar la seva demostració que era molt, molt difícil d'entendre però al 1890 11 anys més tard van demostrar que hi havia errors en la demostració oh. és a dir, va aparèixer un matemàtic que es deia Hidwood que no va poder demostrar el teorema però, però va demostrar que l'altre s'havia equivocat i usant totes les, els mecanismes que havia utilitzat ja l'anterior va demostrar que amb 5 colors segur que es pot Sí Es va aprofitar una mica de la feina exactament, que havia Exactament, bueno, exactament. està bé, no? I, de fet, s'ha sí, sí, sí, sí, d'anar sí. a la vacina. Després... <ríe> no, um, el, el que se sabia fins a ell va ser que amb tres colors era impossible i que amb cinc estava demostrat que sí era possible, però faltava fer la demostració sencera. Seguidament, al el, el, 19, el 1976 ja, és a dir, un segle i pico més tard del que havia sigut, un matemàtic que es deia Haken amb l'ajuda d'un informàtic que es deia Apple, el van demostrar. Uh -huh. Però deixeu Madrid dir com va ser aquesta demostració. Vull dir, està clar que la resposta al teorema sí i el teorema diu que sí que es poden pintar. El que passa és que ah, em falta veure la demostració. Vam fer una demostració que es diu computacional, és a dir, amb l'ajuda d'un ordinador. Uh -huh. um, ho vam fer, uh, atenció que estem al 76, per tant és fa 30, 33 anys, i ho vam fer un ordinador IBM 370, que per nosaltres ara ja queda obsolet, però era un ordinador molt potent, i clar, quin és el problema que ens planteja aquest tipus de demostració? Que no és una demostració purament matemàtica. Um, els matemàtics purs no hi estan d'acord i consideren que aquest problema no està resolt. És que És el que t'anava a dir, realment matemàticament no hi ha una, allà, una demostració en fórmules? Que de, ja... de fet, hi ha una cita d'un matemàtic que parla d'aquesta demostració i diu que una bona prova matemàtica és similar a un poema, i el que van fer ells és una guia telefònica. Per tant, eh, no el consideren que m'ho demostrat. També és veritat que aquesta demostració, com que és tan gran, tan llarga, i depèn del computador, de com s'ha modelitzat, de molts factors, mai es podrà comprovar. O sigui, sí que et diuen, això demostra que sí, però no hi ha ningú que a mà el pugui comprovar. Aleshores, per això està demostrat, però hi ha, hi ha molta polèmica dintre d'aquesta d'aquesta demostració. Què passa? A partir d'aquí, per part molt que la societat matemàtica no estigui contenta amb això, com que els ordinadors han seguit avançant, han seguit evolucionant, ara s'ha millorat aquesta demostració, però de tota manera les crítiques segueixen estant en el mateix punt. I no s'ha arribat a, a una no conclusió? Arribat... A veure, s'ha arribat a la conclusió que amb un ordinador es pot resoldre. Però no però a mano no. Clar, perquè, per exemple, a la Facultat de Matemàtiques, suposo que hi haurà gent, els matemàtics més... Purs, ortodoxos, o... no? Que diran que sí, que, perdó, que no, que no s'ha demostrat, i no, pregunto. Sí, sí, sí Vull sí, sí, dir, sí, sí, els exactament. professors, no sé què diuen, però o hi ha corrents diferents als departaments o exact... encara segueix pensant en aquest problema? O exactament. O no? A veure, um, ara anava a explicar què ha fet que aquest problema. Va. Però una, això sí que és veritat que hi ha dos corrents diferents, els matemàtics purs que si les coses no estan anunciades i demostrades en la puresa o en mm. la perfecció més alta no és veritat, no és matemàtic i per tant és despreciable, i els altres que no perquè en el fons, per molt que la demostració sigui més computacional, la demostració està feta, vull dir hem, com a mínim... És, és sí, però, però més... si no es pot comprovar però és el més a prop est... o sigui, estem mm. del més a prop possible d'aquesta demostració Clar, um, ara Uh, si sí, segueix donant voltes aquest problema però si segueix donant voltes d'una altra manera i és a partir de la teoria de graf deixeu-me explicar què és un graf un graf, no sé si n'heu vist mai cap però un graf uh, el definim com un conjunt de vèrtex i arestes és a dir, tenim uns punts repartits i unes línies que ens uneixen aquests punts aquests, aquestes línies volen dir que hi ha una relació entre els punts que uneixen sí, és com el graf d'una un, funció que ens explica en el gebre sí, sí, sí mm -hmm. Um, és això, sí, sí, sí exactament. És una manera de... Uh, els punts signifiquen coses i les línies significa que hi ha unió, que hi ha relació entre les dues coses que estan unint i, a més a més, vol dir que quan no hi ha línia, no hi ha relació. No hi ha relació. Per tant, és una relació que es diu binària, que és que o estan relacionats o no. Aleshores, aquest problema està plantejat amb grafs. És a dir, cada estat d'un mapa seria un, un, un vèrtex, és a dir, un punt, i les, arest, i les arestes, les línies aquestes, serien si són si adjacents. Si es toquen o no Exactament. es toquen, no? però I... no, no si toquen una punta. No, no, exacte, si toca tota la frontera del, de l'estat. I llavors, eh, què ha permès intentar resoldre aquest problema? Evolucionar molt dintre la teoria de Grafs. Clar... Uh, aquesta evolució ens ha, demostrar, ens ha permès de demostrar altres teoremes que no tenen res a veure amb això, però... Ha seguim... servit per alguna cosa. Exactament, però clar, des del 1852 seguim amb una cosa que per molt que tinguem la màxima novetat amb ordinadors o la màxima potència o tot el que ens puguem imaginar, no som capaços de fer-ho amb la mateixa matemàtica o a mà. Mm -hmm. Doncs bé, uh, fins aquí el meu, bueno, el problema d'avui plantejat. I ara us, us llenço l'enigma per la setmana que ve, a veure si us animeu a resoldre'l. L'enigma diu, uh, hi ha un paleta que té 8 maons. D'aquests 8 maons sap que 7 pesen el mateix i un pesa diferent que els altres. Aleshores, aquest mateix obrer disposa d'una balança d'aquelles de, de plats. plats, que es diu, és a dir, les, les davans de tota la vida, que s'ha sí. d'anivellar quantes pesades ha de fer i com les ha de fer per saber quin és el mou que pesa menys. El nombre mínim de pesades, Exactament. no, que cal? I com, com ha de combinar-ho tot. Doncs bé, i finalment uh, us deixo una cançó del Michael Jackson que es diu Blot on the Dance Floor.